Asiako listorra, erlearen arerioa ba. Asiako listorra edo listor beltza, bezpabelutina, Indiako iparraldekoa eta seguraski asiako hegoaldetik etorria, erleentzako etxai arriskutsua da. Erleak eta beste inxektu polenizatzaileak arrapatuz, espezie dibertsizatea tanekazaritzako produkzioa, frutarbola, arriskoan jartzen ditu. Frantzian azaldu zen, 2008an, bordelin inguruan. Dirudien ez, Txinako Yunan etorritako merkantzia onzi batean iritsi zen. Zikloa udaberrian hasten da. Aurreko udazkenean er, Erlanduak izan ziren erreginak, neguko gordelekuetatik, zuloak, lurreko zirrikituak eta abar atera ondoren, abia eberria araikitzen asten direnion. Erregina bakoitzak abia berri bat asten du. Ez dira inoiz aurreko urteko abia berrera biltzen. Erregina fundatzaien aktibitatea temperaturaren eta janari ugaritasunaren araberakoa izaten da. Normalean otsaian has daiteke, baina abien eraikuntza beranduago abiatzen da. Ekainan jaiota egon daiteke langileen lehen belaunaldia. Langileak erregina baino txikiagoak dira. Handik aurrera abia hondituz joaten da. Listor koloniaren goren puntua birailurrian izaten da. Orduan erregina berriak sortu eta arnalduko dira urrengo urterako prest. Liztor udaren azken aldera edo uzazken hasieran azaltzen dira eta arnalketa gerta dadin hemenengana erakarriak izaten dira hauen feromona batzuen indarrez. Erregina berriak azaltzen direnean erregina ama ilegiten da. Liztor mandoak ere ilegiten dira arnalketaren ondoren. Frantziak abian 1980a arboletan aurkitu dira. Eta euneko amarra berriz eraikinetan, etxe bizitzak, abelteagiak, txabolak, eta bar, edo ormetan. Arboletako abiak lurretik ogei ogoita mar metrotara egoten dira, eta oso zaila da udaberri udan aiek aurkitzea, arbolak ostos estalita daudelako. Frantzian, arro hidrografikoekin asoziatu dute abien kokalekua, hau da, zona eseekin. Aurkitu izan dira abia batzuk, Amazazpimi jage laiskakoak Eta horrek esan nahi du Amazazpimi alizor Abiako eta urteko Naturarekin bat izaneta Arremanetan Zartzea Guzortu ginen Nembor beretik Zortuko dira Bestea Urruka hortan Irango dute. ZU AITZARDAZKA GAZTEAK BEREN AUKEREN JA BERAIKIZ TA BERRIRO JAIKIZ IBILTZEN JOANEN DIRENAK GERTAKIZUNEN GINDARTA ARGIZ GURE AMETXAK ARRAZOI GARBI